haijawai kutokea kwamba ziara ya mkuu wa nchi moja ituelekeze kwenye mikataba zaidi ya ishirini uhusiano huu utadumu na umeanza kwa hatua nzuri sana Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Waziri kwanza tumekuwa na majadiliano na makubaliano juu ya ushirikiano wa kiuchumi, kisayansi, kiufundi, na kiutamaduni na makubaliano ayo tutayashuhudia yakisaidiwa leo. Tumekuwa na makubaliano na majadiliano juu ya ushirikiano wa kisiasa lakini zaidi tukilenga uchumi nao na utashuhudiwa leo. Tumekuwa na majadiliano ya kilenga zaidi kuboresha mawasiliano yetu kati ya Tanzania na Morocco Na ilipendekezwa kwamba tufikie nafasi tuwe na ndege za moja kwa moja kutoka Tanzania Dar es Salam kwenda arabati Morocco nayo na hiyo itasainiwa kirefu yenu viongozi wangu tumekuwa na mawasiliano na majadiliano juu ya sekta ya kilimo benki ya kilimo ya moroko, kwa maelezo yao ambayo yanaonekana na uwezo mkubwa watapitia makubaliano na benki yetu ya kilimo ya Tanzania kusudi tushirikiane lakini mimi binafsi nimewasisitiza kwamba tushirikiane tuzalishe mazao hapa tuyachakatishe kwenye viwanda vyetu tuwapelekee bidhaa zikiwa kukamilika makubaliano hayo na yenyewe yatasainiwa hapa kuna makubaliano ya tasainiwa leo juu ya uvuvu Mali ni ushirikiano katika uvuvi wa bali kuu nayo tutayashuhudia kisainio kuna makubaliano juu ya madini Mansen watasainiana na kampuni na Wizara ya Nishati na Madini juu ya sekta ya madini Ushirika wa Mtukufu Kampuni ya Tanzania Fertilizers Corporation kampuni yenye jina kubwa na waaminifu katika sekta ya mborea Watasainiana mkataba na wenzao wa Moroko ili tubadilishane uzoefu kusudi la wete mbore ya kutosha lakini tunakwenda zaidi tunataka kuangalia namna gani watu wa Moroko wanaweza kuleta ujuzi wao tuweze kutumia fursa zilizopo kuzalisha bonyea kutosha Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Mfaule mtukufu Tanzania sisi tunayo fursa ya gesi na kampuni zetu zilizotangulia zikiweza kuzalisha gesi inavyotarajiwa tunaweza kuzalisha tani ni mbili, laki sita kwa mwaka wakati mahitaji yetu ya sasa ni lakitano tu lakini hicho ni kiasi kidogo ambacho kwa ushirikiano huu tunaimani na ndugu zetu wao ambao wao kiuchumi ni namba tano Afrika basi wataweza kutuvuta sisi rafiki zao tuweze kufikia katika ngazi moja kuna makubaliano yatafikiwa juu ya utalii utalii katika uchi yetu kuanzia soko za Zanzibar na hifadhi za Ngorongoro na Serengeti. Kuna makubaliano yatafikiwa kama lilivyosema kati ya Tanzania Agricultural Bank na benki ya Morocco. Lakini zaidi kutakuepo baada ya kusainiana ni kilimo kikirenga biashara. Kuna makubaliano yatafikiwa juu ya bima. Sheikh la Bima bima, Shirika la bima tunataka kwa kushirikiana na, na insurance ya Morocco sasa tulipatie nguvu zaidi kwa hiyo National Insurance Corporation wataweka saini mbele yenu viongozi wao katika maeneo yetu ya EPZ EPZ wataweka mkataba na wenzao wa moroko ili kuendeleza maeneo mahususi kwa ajili ya ujenzi wa viwanda na shughuli za uzalishaji shirika la reli Tanzania na wenzao wa moroko watawekaliana mikataba katika kushirikiana na kuhakikisha kwamba Leli yetu inaimarishwa ili tuweze kupunguza gharama za uzalishaji tunapolenga kujenga uchumi wa viwanda Leli imara inaondoa ile inayoitwa transaction cost ndugu zetu wa Moroko pako atakutenga mkono wako wafanya mko. biashara kiongozi wa sekta ya biashara kutoka Moroko mama Mariam yuko hapa Atasaini mkataba na mtendaji mkuu wa Tanzania Private Sector Foundation eh, Dr. Simbei. Tutashuhudia mkataba kati ya CCBRT na upande wa Morocco. Uliweza kusaidia ospitali yetu ya CCBRT kwa kazi nzuri wanaoifanya upande huu. Tutashuhudia mkataba kati ya benki ya Bank of Africa Boa ambayo 75% hii ni benki kubwa Afrika lakini sabi na tano inamilikiwa na kampuni ya Morocco Kampuni hii itaingia makubaliano na Lake Gas Tanzania Limited kampuni ya Tanzania ambayo inawekeza katika gesi Mheshimiwa Raisi Nader iliyoko hapa na penda ni waeleze kampuni hiyo nilianzisha mimi mwenyewe kwa mkono wangu. Tutashuhudia kampuni ya Superdog. Kampuni ya Kitanzania nzuri katika sekta ya wataingia mkataba na Bank of Africa. Bank of Africa watawasaidia Superdog katika sekta wanazosimamia. Na hili nilisema mimi mkataba wangu si utasaidi hapa lakini watu wa Bank of Africa wamenihakishia kwamba watanipatia pesa kwa ajili ya wawekezaji wadogo small and medium enterprises lakini hiyo hautasaidi kuna ushirikiano utasainiwa hapa kati ya kampuni ya atijaliwa Bank na Ora Ora mndo wakubwa wa, wa mazao mengi hapa Tanzania nilivyoushuhudia majadiliano yao Ninaimani imani sasa Wakulima bezao bei zao zitakuwa nzuri kwa sababu na awa oram watakuja kupata masharti mazuri kutoka upande wa Moroko. Viongozi wangu kuna makubaliano yatasainiwa leo na African Development Bank, na benki ya Moroko na mna ya kuweza kutusaidia hapa. Na kiongozi mkumu wa, kish, wa African Development Bank hapa Tanzania yuko hapa kusaini mkataba huo. Kuna mkataba utasainiwa leo wa kiushirikiano wa kiufundi, agreement of technical cooperation kati ya Morocco, ushirikiano wa moroko ushirikiano wa bima wa moroko na Association of Tanzania Insurers. Mheshimiwa Rice tutukufu Mwisho utakuwepo mkataba kati wajasi ya wajasiriamali au wawekezaji wa Kitanzania katika sekta ya chai ambako watasaini mkataba na kampuni ya chai ya Tanzania nimeona watu afriti nimeona mzemura yuko hapa watasaini ili chai ya Tanzania wakulima waweze kuhakishiwa bei nzuri na nimeambiwa kwamba chai itakuwa branded, itakuwa added value iweze kuuzwa katika mahoteli makubwa na katika himaya ya kifahari